а Туркині не видно. Однак не така вже кров гриться, щоб він довго з тугою серцю возився. Одного поранку осідлав свого чорногривого коня і подався в село, де жила Іваниха Дубиха із своєю гарною донькою. Їздить там по селу, вдаючи, що за справунками, а за Іваниху Дубиху все поприто розпитує, чи горда вона дуже і неприступна? «Строга дуже, пані!» Горда, кажуть, і строга. А для своєї доньки, то, здається, чи не самого боярина вижидає. А донька питає. За жодного не хоче й чути. Досі відмовляє всім, як одному розказують. Каже, що не по душі і не хоче. От жвава ще й бідних любить. Вихопилося якось грець в'язуст. «Та яке там же любить на жодного, а на бітне уже і тільки не дивиться? А гарна яка?» допити далі Гриць, даючи, що не знає дівчини. «Сам же придивився», – подають у відповідь. «Поклонись їй низько, поглянь на брови, тоді осудиш власними очима, хто така дубівна, хто така туркиня». У Гриця аж загоріло в душі. От його Туркиня спалахнула в думці. Добре, кажуть, на жодного не гляне. На нього вона дивиться, ота Дубівна. До нього ласкава, прекрасна та Туркиня. Дивиться? Грицю, Грицю, уважай, що дієш. Гадаю, що зараз для кожного – пригадуються слова її. «Я не для кожного». Та Грицеві байдуже про слова дівчини. Він її любить. І щось здіймає молодому хлопцеві гордоголову, неначе уминається про своє право, а все інше йому байдуже. Для кожного – не для кожного, а його вона буде. що не було такої, що йому опиралися б. І їде грець просто відважно сам до Іванихи-Дубихи, Хоч побачить Тетяну, слово два спитає, Може, вийде з хати? Вийшла туркиня, спаленіла і щудувалася бровами, Шапкою в руці стоїть грець перед нею. «Я прийшов, Туркине?» – каже він покірно. «Гаразд!» – відповіла вона і всміхнулася очима. А за нею мати, висока, строга, в чорному одіта. «В яких справах молодий Газдо?» – запитала сухо і прошибла холодним оком гріце і доньку. Не питали зранку люди тут за ним. Не питали, ще земніше відказала. Чоловік та жінка, не питали, кажу. З тим обернулася і ввійшла і в хату. Іди, доню, входь, на дворі не гайся. Так прийняла його Іваниха Дубиха, більше її не бачив. Іду, мамцю, обзивається слухняна Тетяна а сама з місця не рушається. «Вийди, де лише захочеш, я усюди прийду, бо хоч до церкви!» просить Гриць, вклонившись знов покірно. «Разом посумуємо, разом поговоримо. Не вийду, навіть і не жди», відповіла твердо. Він жде хвилину, мене шапка в руках потім озивається. «А в ліс весною прийдеш?» Питає із тими словами, схиляється перед нею, дотикаючи разом шапкою самої вже землі. «В ліс весною прийду, а тепер вертай». «Як зазеленіє, притримує грець, а сам ж губить очі у її чорних бровах, на усміхнених устах, на всій її красі». Як зазеленіє повторювана і знову сміхається.